פרשה זה סיפור, אוקיי? פרשה זה סיפור עם עלילה, אוקיי? זה נכון, זה סיפור שקורה בו משהו. כן, נכון, יש פרשה כזאת, זה פרשה כזאת. אז היום אנחנו מתחילים את הסיפור הראשון, הפרשה הראשונה בספר בראשית, בפרשת בראשית, שהוא בעצם הספר הראשון בתורה. אפשר לומר שבפרשה הזאת ואתם תסכימו איתי בטח יש את הפסוק שהכי הרבה אנשים יודעים בעל פה נכון? איזה פסוק זה מי יודע? זה אמרתי הפסוק הראשון אתם יפה מאוד אתם ממשיכים כבר לכל האורך של הפרק סימן שאתם סטודנטים טובים בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ היום אני רוצה לדבר קצת על הנושא הזה של הבריאה, על יכולת הבריאה בעצם המדהימה של אלוהים ועל מה שכתוב מעיד על היכולת הזאת. זה מאוד מעניין שאתם יודעים שאם אה, כמו שאנחנו מאמינים משה קיבל את הסיפור הזה מאלוהים הוא לא היה בזמן של הבריאה. משה כמובן אה, היה מאות שנים אה, לאחר מכן אבל הוא קיבל את הסיפור הזה ישירות מאלוהים ומשה כתב את הסיפור הזה בצורה כזאת שאנחנו יכולים לחקור לא רק מה כתוב אלא גם איך כתוב אנחנו לא הרבה פעמים חוקרים איך כתוב אבל לעיתים קרובות כשאנחנו בתנ״ך בודקים גם איך כתוב אנחנו לומדים לא, לא מעט על מה שכתוב אנחנו אז רואים את הפסוק הראשון, דווקא בגלל זה, בגלל מה שאמרנו עכשיו, ראוי לבחון את הפסוקים האלה שאתם רואים פה, הפסוק הכל כך ידוע, בזווית רחבה יותר. לסופרים העבריים שגם משה היה בתוכם, הייתה דרך מאוד מוגדרת לתאר את הסיפורים שבמקרא, את הסיפורים של התורה. הם עשו את זה בשימוש בדפוס, מה זה דפוס pattern, כזה דרך מסוימת, דפוס כתיבה שחוזר על עצמו וזה על מנת להדגיש את החשיבות של הדברים שנאמרים. אז אם לדוגמה היו רוצים להדגיש איזושהי חשיבות מסוימת, אז היו אומרים את אותו הדבר פעמיים בצורה שונה או חוזרים על הדברים אה, אה, בצורה אה, שהיא אה, חוזרת על עצמה מסודרת, בצורה שחוזרת על עצמה בצורה מסודרת. הסיפור של הבריאה זה הסיפור הראשון, הפרשה הראשונה, מפרק א' פסוק אחד עד פרק ב' פסוק ארבע, הוא דווקא דוגמה מצוינת לדפוס הכתיבה המיוחד הזה. היום אני רוצה שבקצרה נבחן את המבנה, את המבנה של סיפור הבריאה ואת הדפוס, את הפאטרן של הפרק הראשון וההתחלה של הפרק השני. אני מאמין שמתוך מה שאני למדתי אפשר לקבל בעצם תמונה יותר מובנת של הסיפור הזה של הבריאה. התיאור של הבריאה הוא בעצם תיאור של משהו מאוד מאוד מורכב. אם תסתכלו על התמונה הזאת עכשיו בצורה מאוד מוקפדת ותשימו לב לפרטים הקטנים כמובן שזה רק אה, המחשה זה לא באמת היה ככה אבל אתם תוכלו לבדוק ולגלות שם חיות רבות שאולי במבט ראשון אתם לא הייתם מגלים בתמונה הזאת אה, יש כל מיני אה, סוגים שדברים שאלוהים ברא אבל בין, בין החיות אתם יכולים לראות עצים אפשר לראות את השמש הזורחת את הקשת והענן אפשר לראות את הדג שקופץ מעל המים. בעצם, אם אתם חושבים שהתמונה הזאת היא מורכבת, אז הבריאה של אלוהים היא מורכבת לאין ארוך. זאת אומרת, בצורה מאוד מאוד עצומה. התיאור של הסיפור של הבריאה מגלה מבנה לוגי, אוקיי? מבנה הגיוני, מבנה לוגי, שהוא מגלה לנו, פחות או יותר, את הצורה צורת חשיבה של המהנדס האלוהי, של ה... יצירת ההנדסה הענקית ביותר ש... והכי מורכבת שאי פעם... שאי פעם יוצרה על ידי אלוהים, זה הבריאה שלו. זה מראה לנו את הצורת חשיבה שלו ולא רק זה, גם את האופי שלו. אז בעצם הפסוק הזה, הפסוק ה... שאנחנו קוראים אותו בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, הוא מהווה אם תרצו הקדמה או כותרת לעבודה הכבירה של הבריאה. זה בעצם ההקדמה, אפשר לקרוא לזה המשפט הראשון לפני שמתואר מה באמת אלוהים עושה. אז ההמשך של התיאור רק מתאר את הדרך שאלוהים ברא את השמיים ואת הארץ. פה במש... בפסוק הראשון אלוהים אומר תראו זה מה שבראתי עכשיו מפסוק שתיים והלאה אני אספר לכם איך זה קרה אוקיי? מפסוק שניים והלאה אני אספר לכם איך אני עשיתי את זה אז ההתחלה עוסקת באיך איך העולם נברא אלוהים ברא אותו זה ההתחלה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ הדגש פה בעצם הוא על שני דברים, על הבורא ועל הבריאה, בפסוק הזה. אלוהים בורא את העולם, את השמיים ואת הארץ. ואז מתחיל תיאור של המצב לפני שאלוהים מתחיל בעבודה. מה אנחנו רואים פה בשקופית הזאת? <תאז> תהליך הבריאה מתחיל בחוסר סדר מוחלט שקוראים לו בעברית <תאז> תוהו ובוהו. <תאז> מתחיל בתוהו ובוהו בחוסר סדר מוחלט. אוקיי? חוסר סדר מוחלט שמראה שאלוהים לא נמצא פה בתמונה, אוקיי? ככה מתחיל הכל. אלוהים לא נמצא בתמונה, בתמונה. אין שום דבר שיכול להעיד על יצירה כלשהי. בקיצור, תוהו ובוהו. אנחנו קוראים בפסוק 2, תשימו לב. חוסר הסדר הוא לא בהכרח חוסר של דבר נברא. אוקיי? בוא נראה. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים למרות שלא היה סדר בכל זאת בפסוקים הללו אנחנו רואים שבכל זאת משהו נברא הארץ כבר הייתה קיימת אבל איזה צורה היא הייתה קיימת? באיזה צורה היא הייתה קיימת? כשהיא הייתה בצורה של תוהו ובוהו בקיצור חוסר סדר מוחלט זה החומר גלם בקיצור חתיכת אה, אה, חמר בלי צורה, זאת אומרת שמהכדור אה, הארץ הזה אפשר לעשות רק להתחיל ולסדר את הדברים. אז ככה זה כתוב בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אז מה יש לנו בעצם? בהתחלה יש לנו, בהתחלה יש לנו ארץ, נכון? זה הפסוק, הם חומרי הגלם וגם מים, נכון? ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, יש לנו ארץ. ומים, זה שני חומרי גלם שמהם אלוהים מתחיל לעשות משהו, אוקיי? Okay? משני הדברים האלה. בפסוק השני אנחנו מקבלים דיווח על המצב של השמיים והארץ לפני כל פעילות אלוהית, אבל למרות זאת הנוכחות האלוהית קיימת, נכון? כתוב ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. אז יש לנו כאן את היוצר. ואת היצירה לפני התחלת הבריאה. הרצון של אלוהים עדיין לא קיבל שום עיצוב. זה, איפה זה נמצא? איפה כל הדברים נמצאים? נמצאים במחשבות של אלוהים. עדיין אין שום עיצוב. בינתיים כדור הארץ אה, לא מקבל שום צורה. הכל היה מוכן למלאכת הבריאה. יום הראשון, אלוהים ברא את האור, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. זה הדבר החדש שאלוהים ברא אה, ביום הראשון. אם אנחנו נשאל את עצמנו איזה דבר חדש אלוהים בורא בכל יום במהלך הבריאה, אז דווקא ביום הראשון אלוהים עושה אור. למה? כי הכל היה חושך. אה, אז את הדבר הראשון שאלוהים נותן זה היה את האור. וכך הוא יצר הפרדה. כבר דבר ראשון הוא עושה הפרדה בין אור לחושך והוא קורא להם בשמות יום ולילה. ביום השני אלוהים בורא את הרקיע ויאמר אלוהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים אלוהים יוצר את הרקיע או את השמיים אם תרצו על ידי הפרדה עוד פעם הפרדה הפרדה בין מים למים תשימו לב היום לאורך כל הדרשה שאנחנו נדבר על הפרדות כדי ליצור משהו טוב יותר אלוהים משהו אלוהים יוצר את זה על ידי הפרדות וככה הוא עושה ויעש אלוהים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל הרקיע ויהי כן אתם זוכרים את התיאור של התוהו ובוהו ורוח אלוהים מרחפת על פני המים אלה הם המים שהופרדו בעצם ויצרו את הרקיע היום השלישי זה האייטם הבא שאלוהים יוצר הוא ממשיך את הסדר שאלוהים עושה בתוהו ובוהו המים שכיסו את הארץ מכונסים למקום אחד כדי שהיבשה תיראה ועל היבשה אלוהים בורא את כל מיני הצמחייה כולל עצי פרי ואת כל הירקות הגדלים על האדמה ואת צמחי הנוי והפרחים עצים וכדומה זה היום שבבריאה שמעו עליו פעמיים אתם <הם> שומעים אותי <laughs> פעמיים כי נכון אלוהים היה מרוצה פעמיים ממה שהוא עשה, כתוב וירא אלוהים, ויקרא אלוהים ליבשה ארץ ולמקרי המים קרא ימים, וירא אלוהים כי טוב וגם בסוף פסוק י"ב אלוהים רואה שבעצם אחרי שהוא בורא את העצים גם אז הוא בעצם רואה שזה היה טוב, היום הרביעי אלוהים בורא צבא השמיים כולו את השמש להאיר ביום ואת הירח להאיר את הלילה ואת שאר כוכבי השמיים. ביום החמישי אלוהים בורא את החיות, חיות המים והאוויר, שזה אומר לא רק דגים דרך אגב, חיות מים זה לא רק דגים וציפורים, אלא את כל הח... החי במים ובאוויר. כל מה שהיה חי באוויר ובמים נברא ביום החמישי. היום השישי היום האחרון לבריאה של העולם. אלוהים בורא את האדם ואת שאר חיות היבשה. אז פה עד כאן אנחנו רואים שאלוהים בעצם מסיים לברוא את העולם ביום השישי. בפסוק ל"א מה שהילדים קראו לפנינו אנחנו רואים שאלוהים רואה את כל מה שהוא עשה ואיך זה היה? זה היה טוב מאוד. זאת אומרת זה היה בצורה המושלמת ביותר שיכולה להיות. ואז אנחנו קוראים, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי. היום הבא של הבריאה, תשימו לב, שונה מכל שאר הימים שקדמו לו. יום השביעי הוא בעצם בפרק ב', פסוק אחד עד שלוש, זה אנחנו קוראים בכל ערב שבת, את המלאכה של אלוהים, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. מה זה אומר? כל השמיים והארץ, שאנחנו דיברנו עליה בהתחלה, הסתיימו הסתיים הבריאה שלהם, כל צבא השמיים נגמר ואלוהים סיים את מלאכתו ביום השביעי. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את היום השביעי ויקדש אותו כי שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. זהו, הסתיימה העבודה, הכל היה מוכן, אבל אלוהים ברא עוד יום אחד. דווקא ביום הזה אלוהים לא בורא שום דבר נוסף גשמי לעולם, אלא פשוט נח. הוא נח ממלאכתו ומקדש ומברך את היום הזה. עד כאן אנחנו עברנו את שבעת ימי בריאת העולם בצורה פשוטה, שאנחנו עוברים על הפסוקים ומסכמים את מה שכתוב בהם בלי שום קשר למבנה. אתם לא יכולים לראות פה בינתיים מבנה או צורה כשאלוהים ברא את העולם. אבל עכשיו אנחנו נפתח את התוכניות של אלוהים, נשים אותם על השולחן ואנחנו ננסה לראות מה הלוגיקה מאחורי הסיפור של הבריאה אוקיי? אם אנחנו נשים את התיאור הזאת בתוך, תיאור של הבריאה בתוך דיאגרמה, אתם יודעים מה זה דיאגרמה? זה תרשים שמראה לנו אה, בצורה מסוימת את אה, מה שאנחנו רוצים להביע במילים אוקיי? אז אה, בואו נסתכל על הדיאגרמה הבאה ההצגה של הבריאה בתרשים הזה מראה את ההיגיון והסדר המופתי של הדרך שאלוהים יצר את העולם. מבט קרוב יותר מראה לנו את המבנה הסימטרי, תשימו לב יש פה מבנה סימטרי בין שני טורים, יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום שישי. אפשר לראות פה בעצם שיש כאן מבנה סימטרי, ההתחלה של כה וכה ביום השביעי הוא יום השבת. שימו לב שיש כאן הגבלה ביום הראשון מה אלוהים ברא? יום ולילה, נכון? המקביל שלו, מה הוא ברא? את השמש והכוכבים המקביל לו בדיוק ביום השני הוא ברא את הים ואת השמיים וביום החמישי את אלו שיחיו בים ובשמיים אתם יכולים לראות את זה פה ביום השלישי הוא ברא יבשה וצמחיה ו... כמובן ביום השישי הוא גם שם, שם את החיות ואת האדם שיחיו במקום הזה. אתם יכולים לראות בעצם שתהליך הבריאה מתחיל בתוהו ובוהו, בחוסר סדר מוחלט ומסתיים בסדר מופתי. ביום השביעי, זה היום שמסתיים בעצם הבריאה, היום הזה אלוהים מברך אותו וממלא אותו בנוכחות שלו, אוקיי? אז אתם יכולים לראות שכל מה שהיה כאן ריק, התמלא פה. פה, מחוסר סדר מוחלט, אלוהים ממלא את יום השבת בנוכחות שלו. מה שהיה ריק, מתמלא, אוקיי? אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מיוחדת, שבעצם שאר ימות השבוע התמלאו בבריאה שאלוהים ברא, וביום השביעי הוא מילא את היום הזה בעצמו, ממש בנוכחות שלא. אז אתם יכולים לראות שהפסגה או השיא של הבריאה בעצם הוא לא האדם. אם אתם תסתכלו על התרשים הזה, האדם, מה שהרבה אנשים חושבים אולי לעצמם, הוא לא היה השיא של הבריאה. אתם יכולים לראות שבתרשים הזה האדם והחיות הם בעצם, אלוהים שם אותם במקום שהוא ברא בשבילהם. למרות שאדם נברא בצלם אלוהים, הוא לא היה הפסגה של הבריאה. הפסגה של הבריאה, הסי של הבריאה, היה יום השבת. אוקיי? זה היה בעצם המקום שאלוהים נמצא, והברכה של אלוהים על היום הזה. בגלל הנוכחות שלו. בגלל שהיום הזה מלא בנוכחות של אלוהים, זה היום שאנחנו באנו היום. לעבוד את אלוהים ביום השבת זה היום שהוא בעצם רוצה שאנחנו נתייחס אליו בצורה החשובה ביותר יותר מכל יום אחר בשבוע איך אנחנו קוראים לשאר ימות השבוע ימי ימי חול נכון אלה ימי חולין ימים בעצם שהעולם בהם נברא אבל הם לא מלאים בנוכחות של אלוהים ולא בקדושה של אלוהים אלה ימי חול שבהם אנחנו עובדים. אז זה בעצם הסיבה מדוע השבת אה, היא פסגת הבריאה, מהי הסיבה לכך? אנחנו יכולים לקרוא בעצם שברכת אלוהים וקידוש של היום השביעי כפסגת הבריאה מראות לנו שבסופו של דבר הבריאה היא בעיקרה עניין רוחני. האם השיא של הבריאה נגמר ברוחניות? זה בעצם השיא של מה שאלוהים רוצה לומר לנו. אני בראתי את העולם הגשמי הזה, אבל המטרה שלכם היא בעצם להגיע לפסגה. הפסגה שאתם תגיעו אליה לא יהיה העולם הזה. לא תהיו היבשות, לא יהיו החיות, לא יהיו שום דבר שאני בראתי בימי החולים, אלא הפסגה שאתם תגיעו אליה, איפה היא תהיה? במקום שאני נמצא. ואני נמצא ביום השבת. אנחנו מקבלים בעצם מאלוהים את האמת, את האמת שהבריאה והיצירה של אלוהים הם לא מוגבלים לדברים מוחשיים, אוקיי? איך אנחנו רואים את זה? השבת, בשבת והשבת לא הייתה, לא נברא בשום דבר ויזואלי או דבר מוחשי. השבת היא בעצם משהו שנברא כדי שה... שאלוהים יהיה שם ושום דבר אינו יכול להכיל את אלוהים חוץ מבעצם דבר שהוא בורא בקדושה ובברכה משהו בעצם שאנחנו לוקחים אותו בחיים שלנו כאמת אלוהית תהליך הבריאה מתחיל בתוהו ובוהו או במילים אחרות במקום שאלוהים אינו פועל אוקיי? Okay? Okay? הוא מסתיים במקום בו אלוהים שולט מתוהו ובוהו לסדר מוחלט. אז בואו נחזור עוד פעם לתרשים הזה. האיזון שנגלה בתהליך הבריאה מראה לנו את אלוהים, באיזה צורה? אלוהי הסדר, אוקיי? אלוהי הסדר המוחלט. באותו הרצף שהוא בורא את הסביבה בימים אחד עד שלוש, הוא בורא את אלו שהתגוררו וישלטו בה. לכן מכיוון שכבר בפרק הראשון בכתובים אלוהים מתגלה את העובדה שהוא בעצם אלוהי הסדר, כך אנחנו גם צריכים לצפות שגם בשאר הכתובים תתגלה לנו אותה העובדה, אוקיי? Okay? בשאר הכתובים אנחנו נראה את אותה העובדה בדיוק. אז אפשר לראות את זה בצורה שהדברים קרו. עוד עובדה מעניינת וחשובה לא פחות היא שאלוהים לא רק יוצר סדר מתוהו ובוהו גשמי, תשימו לב, הוא לא, יוצר, הוא לא רק יוצר סדר מתו ובוהו גשמי, זאת אומרת שמיים וארץ שאין בהם צורה, אלא בעצם ככל שאנחנו ממשיכים לקרוא בספר בראשית, אנחנו מגלים שאלוהים יוצר סדר גם מתוהו ובוהו מוסרי. גם מתוהו ובוהו מוסרי ורוחני, אוקיי? Okay? הזווית הזאת, ההיבט הזה, מופיע כמעט בכל סיפור בספר בראשית. תקראו סיפור, את הסיפורים בספר בראשית, אתם תגלו שם את ההיבט המוסרי, מתוהו ובוהו מוסרי לסדר אלוהי מוחלט. מתוהו ובוהו בעצם לבריאה. האיזון, אתם יודעים מה זה איזון, איזון זה בלנס, אוקיי? האיזון בדפוס, בפאטרן של התהליך שנגלה בתרשים הזה, הוא לא הדפוס היחידי, הוא לא הפאטרן היחידי. גם כשאנחנו קוראים בקריאה שטחית של התיאור של הבריאה, אנחנו מגלים דפוס שחוזר על עצמו בקביעות. בשימוש הולך וחוזר במספר גורמים, תשימו לב, אני רוצה להראות לכם פה, בכל יום של הבריאה היה את הפאטרן הזה, הייתה הקדמה, ויאמר אלוהים, היה ציווי, יהי משהו, היה דיווח, ויהי משהו, אוקיי? הייתה גם הערכה, הערכה של הדבר, ויאמר אלוהים את ה-X כי טוב, אוקיי? ובסוף היה גם מסגרת זמן. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום איקס. אוקיי, okay, אתם רואים שהדרך הזאת שאלוהים בורא את העולם, הוא מראה לנו את האופי שלו ואת הסדר שלו. הדרך הזאת לקורא, אולי אתם לא שמים לב לזה, אבל זאת דרך מאוד מרתיעה. זאת דרך שמראה לך שהאלוהים הזה, איך באנגלית, ריזנבול. זה אומר שאלוהים הוא הגיוני. הוא פועל בצורה דומה, הוא לא משתנה. הוא בורא את הדברים, דברים שונים, הוא בורא אותם בסדר אחר, אבל הוא בורא אותם באותה הצורה, כדי שהקורא יירגע. הקורא יודע כבר למה לצפות ביום הבא. הוא לא יודע מה הוא יברא, אבל מה הוא יודע? הוא יודע שזה אותו אלוהים. הוא יודע שזה בעצם הדרך שאלוהים רוצה להרגיע אותו. לגיד, לתת לו את התחושה, כן, מזהומי. <מצהוב> הקורא, זה שקורא, 아, או כל מי שקורא אה, בסוף בא, את הסיפור הזה. כל מי שקורא את הסיפור של הבריאה נכנס לקצב קבוע ויכול לחזות במידה מסוימת את הדבר הבא שיגיע. הדבר הזה בעצמו מגלה לנו משהו על אלוהים. אה, זה הדיאגרמה הזאת, מתארת את האיזון בין הימים של הבריאה, אה, מגלה לנו אותו כאלוהים של סדר. ושימו לב, בכל אחד מימי הבריאה, עד כמה חסר מאמץ מתגלה כוח הבריאה של אלוהים. כאשר אלוהים מדבר, הבריאה מגיבה בחיוב. ואין שום ספק שהציווי האלוהי יתקיים. אין שום ספק, אנחנו רואים את זה בדרך הביטוי. זה נותן לנו, אה, אה, נותן לנו בעצם הרגשה של ביטחון. אנחנו רואים שאלוהים אומר משהו, אז הדבר הזה קורה בלי שום מאמץ. עוד עובדה מעניינת שנובעת מהסיפור של הבריאה, שלעיתים קרובות ישנו אלמנט, עכשיו אנחנו ניגע בדבר הזה, יש אלמנט ששובר את הדפוס הרגיל של מהלך העניינים. אלמנט שונה ואפילו חשוב יותר מכל שאר האלמנטים. בסיפור הבריאה, בסיפור הזה, השבת היא בעצם האלמנט הזה. השיא של הקטע בעצם אה, שמדובר פה בבראשית 6 5, 9 זה הסיפור של נוח. 5. תשימו לב, הסיפור של נוח אה, מתחיל בצורה של תוהו ובוהו בראשית פרק 6 5 עד 9. 5. אלוהים רואה שבעצם האדם אה, מתפקד על האדמה בצורה רעה מאוד כל המחשבות שלו הם רק רע כל היום, זה כתוב בפסוק חמש, מאוד מזכיר לנו את החיים שאנחנו חיים היום פה בתקופה הזאת של המאה ה-21. אין הרבה מחשבות טובות לאנשים בראש, הרבה אנשים פוגעים אחד בשני. בזמן ההוא של נוח אלוהים בפסוק שש התחרט שהוא עשה את האדם, כתוב וינחם אדוני כי עשה את האדם בארץ ועצב מילא את ליבו, והתעצב אל ליבו. פסוק שבע, ויאמר אדוני אנחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה. אתם שמים לב עכשיו, תהליך הבריאה חוזר ברוורס. סלו. מהסדר המוחלט של אלוהים, אנחנו עכשיו מקבלים את התוהו חוזרים לאן? <תאוב> לתוהו ובואו. <תאוב> זה מה שקרה בזמן של המבול. כל הסדר המוחלט של אלוהים התהפך. מה גרם לחוסר סדר הזה? חוסר סדר מוכנים. אנחנו רואים פה שהירידה במוסר בעולם בעצם השמידה את העולם. העולם הזה בזמן של המבול הפך להיות מעולם מסודר לתוהו ובוהו מוחלט. אבל מה שבר בעצם את השוויון הזה? לא הכל היה גרוע. אנחנו רואים פה את החוסר איזון בין ששת ימי השבוע שאלוהים ברח ליום האחרון שהוא היום השבת אנחנו רואים את זה ומוצאים את זה בסיפור של נוח נוח בעצם שובר את השוויון ואת האיזון אבל נוח מצא חן בעיני אדוני כל שאר בני האדם הם בעצם היו שייכים לחוסר סדר ולטוב עבור אבל היחיד שבעצם לא נפגע ולא לא גרם לחוסר סדר הזה מי הוא היה? היה נוח נוח היה האדם היחיד שהוא נשאר בשבת, הוא נשאר בנוכחות של אלוהים. כל מה שאלוהים ברא בצורה גשמית בששת ימי השבוע, מה קרה לזה? נמחה מעל פני האדמה. מי נשאר בעצם? שובר השוויון, השבת, נוח, אוקיי? נוח הוא בעצם מייצג בדיאגרמה שלנו, הוא מייצג בעצם את היום הזה, את יום אה, השבת. זה בהחלט גם המצב בסיפור של הבריאה, השבת שוברת את האיזון שראינו בתרשים של ששת ימי הבריאה. מי שבסופו של דבר יחליט לשמור על המוסריות בעצם שאלוהים קבע, הוא יהיה חלק בעצם מהיום הזה, מהנוכחות הזאת, השבת הייתה היום היחיד של הבריאה בעצם שלא הושמד. כל מה שאלוהים ברא בעולם ומהיום הראשון ועד היום האחרון, אוקיי, הפך להיות ללא רלוונטי. השבת היא הדבר היחיד שלא נפגע. והיא הייתה בעצם שובר השוויון, שוא, אה, האיזון. אה, השבת היא הדבר ששובר את האיזון אה, כאן, ונוח היה בעצם מקביל אה, לזה. אם אה, תשימו לב בתרשים הזה, בעצם תוהו ובוהו מוסרי מוביל בעצם לשבת שזה נוח צדיק תמיד, נוח הוא צדיק אה, בזמן של אלוהים, בזמן שלו היה תוהו ובוהו מוסרי והוא היה בעצם שובר האיזון, כך היה הדבר עם עוד אנשים בתנ״ך, נוח לא היה היחיד, הם היו ניגוד מוסרי לשאר בני האדם, הם לא לקחו חלק בחוסר מוסריות, התוהו ובוהו המוסרי אם תרצו הם לא לקחו חלק בזה. הם דווקא מהווים דוגמה לקהילה של אלוהים שתהיה בזמן של הסוף. הקהילה של אלוהים שתהיה בזמן הסוף היא בעצם משולה לשבת ולנוח. אתם יכולים להכניס את הקהילה של אלוהים לדיאגרמה הזאת. תוהו ובוהו מוסרי, ופה בעצם תהיה הקהילה, פה תהיה הקהילה של אלוהים. בואו נקרא ביחזקאל, אני רוצה להראות לכם דבר מעניין, יחזקאל 14, 12 עד 14. יש כאן סיפור על שלושה אנשים, ותשימו לב איך הם נכנסים לתוך התמונה של הדרשה שלנו היום. אני מקווה שזה יתבהר לכם בפסוקים הבאים. יחזקאל פרק 14, 12 עד 14. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, יחזקאל אומר, בן אדם ארץ כי תחתה לי למעול מעל ונטיתי ידי עליה ושברתי לה <למתי> מטה לחם והשלכתי ברעב והכרתתי ממנה אדם ובהמה בקיצור תוהו ובוהו <עבור> מבול, שיטפון, חוסר סדר מוחלט שאלוהים גורם לו, <אוקיי> אבל בפסוק 14 והיו שלושת האנשים האלה בתוכה נוח, דניאל, <דניאל> ואיוב המה בצדקתם ינצלו נפשם נאום אדוני. מה המשותף בין שלושת האנשים האלה? לפי מה שאנחנו קוראים פה. הם לא שייכים לחלק של המבול, הם לא שייכים לחלק של החוסר סדר מוחלט, הם שייכים לשבת. לאיזון, זה בעצם חוסר איזון בין השבת ל לשאר ימות השבוע. כמו יום השבת, הם שונים מיתר בני האדם על פני האדמה. יש להם צדקה מיוחדת, יש להם קדושה מיוחדת, נכון? הם כמו השבת מבורכים. מתוך תוהו ובוהו מוסרי שאלוהים בורא לו עם שהוא בעצם השיא שכל בן אדם יכול להיות שייך אליו, כמו השבת. נוח, דניאל ואיוב הם סמל, סמל לכוח הבריאה של אלוהים. הם בעצם משייכים את עצמם בסדר המוסרי בחיים שלהם לשבת, הדבר היחיד שלא נפגע בעצם על ידי התוהו ובוהו המוסרי. לשבת, תשימו לב שאין הקדמה. אם אתם תקראו את היום של השבת בכתובים, okay. אין לה הקדמה ויאמר אלוהים, okay. אין ציווי יהי משהו, okay. אין דיווח ויהי משהו. אין הערכה, ויהי אלוהים את השבת כי הייתה טובה, גם אין את זה, וגם את המסגרת זמן אין. ועל השבת לא כתוב ויהי ערב, ויהי בוקר יום שבת, נכון? גם זה, זה, לא, לא, קיים. זה לא קיים. מה? זה לא, לא קיים. לא קיים ביום האחרון, לא קיים במה שאלוהים אומר על השבת. לא, לא קיים, וזה okay, okay. קיים, הפאטרן הזה קיים בכל ששת ימות השבוע, okay. אבל לא קיים בכלל על יום השבת. יום השבת הוא יום שונה לחלוטין. השבת אין לה מסגרת זמן מיוחדת של ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שביעי. היום השביעי שובר את דפוס תהליך הבריאה של ששת הימים הקודמים לו, אבל זה לא קורה במקרה. זה מובע בכוונה להדגיש את החשיבות של יום השבת על פני שאר כל הימים. היום השביעי מבורך וגם מקודש. שום דבר אחר בתהליך של הבריאה יום מקודש חוץ מהיום השביעי. <מח> היום השביעי, כמו שאתם קוראים פה, מגלה לנו את הפן, את הזווית, את ההיבט הרוחני של הבריאה. <מח> <האלוהים> ש... <מח> <מח> <מח> העולם שאלוהים ברא בשישה ימים היה בית. תחשבו על העולם הזה כמו בית, <מח> <Okay>? <מח> הוא ברא את הבית ליצורים שברא. ביום השבת נפרד. מששת הימים, היום שבו אלוהים ממלא אותו בעצם בנוכחות שלו, נוכחות מבורכת וקדושה. הקהילה של אלוהים היא לא נפרדת בעצם, היא נפרדת סליחה, הקהילה של אלוהים כמו השבת, היא גם נפרדת מכל שאר העמים. הקהילה של אלוהים היא הכוח המוסרי בעולם שמראה את הכבוד של אלוהים שיוצא ממנה. כמו יום השבת, שהוא פסגת הבריאה בעצם, גם הקהילה של אלוהים, האנשים שיושבים פה, הם לא יהיו חלק מהתוהו ובוהו שיהיה בסוף. איזה תוהו ובוהו יהיה בסופו של דבר? במים? באש. באש. זה הסדר, התוהו ובוהו המוחלט שיקרה לעולם הזה, לבית הזה, אם תרצו. אבל, בתוך המקום, איפה שאלוהים יהיה, בתוך השבת, המקום המוגן והמקודש, שזה ירושלים החדשה. שם יהיו כל אלה, כמו נוח, דניאל ואיוב, שהם בעצם מייצגים את הקהילה של אלוהים. בהם הסדר מוחלט הזה לא יפגע. למה? מכיוון שאנחנו פועלים בדרך מוסרית מסודרת שאלוהים קבע. אנחנו מחליטים שהסדר המוסרי בחיים שלנו, הוא ישלוט. ועל ידי כך אנחנו לא נהיה חלק מהתוהו ובוהו. אתם יכולים להבין את זה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. אבל יש לנו גם בעתיד את הנבואה שהארץ גם תהיה תוהו ובוהו. וחושך על פני תהום. אבל בתוך התוהו ובוהו יהיה משהו שהוא בעצם יהיה מלא, מלא בנוכחות של אלוהים. שמה אני מתפלל. שכל אחד ואחד מאיתנו, ההתחלה הזאת של התורה, פרשת אה, בראשית, מראה לנו את התקווה, את העתיד באלוהים של סדר מוחלט. הקהילה של אלוהים היא המטרה של כל בן אדם שאי פעם נולד. הקהילה של אלוהים היא המקום שאתם רוצים למצוא את עצמכם. מכיוון ששם בעצם נוח מצא את עצמו, שם איוב מצא את עצמו, ושם דניאל מצא את עצמו. המטרה היא, לכל אחד מאיתנו, לקבל את מה שלאלוהים יש לתת. להיות חלק מהסדר הרוחני שלו, מהסדר המוסרי שלו. שאלוהים יעזור לכולנו לקבל החלטות בחיים. ההחלטות החשובות ביותר בחיים שלנו לא קשורות לדברים ששומעים או דברים שמרגישים, או לאיזה אוטו אני נוסע, או כמה אה, שטיצלים יש לי בצלחת, או כמה אה, קטשופ נשאר לי בבקבוק, או כמה אה, וילונות יש לי על החלונות. זה לא מה שבעצם יציל אותנו. מה שאנחנו צריכים, כמובן, זה את הכוח של אלוהים בסדר המוסרי בחיים שלנו, כדי שאנחנו לא נהיה, בעזרת השם, אף אחד מאיתנו, חלק מהתוהו ובוהו, אלא אנחנו נהיה חלק מהסדר עולמי החדש שאלוהים יברא בעולם החדש שהוא יהיה הסדר. אמן ואמן, שבת שלום ומבורך. בואו נתפלל. לך אבינו מלכנו אנחנו נותנים את כל הכבוד והתפארת הערב הזה של שבת ואנחנו אבל למדנו היום על הסדר המוחלט שאתה עשית בתוהו ובגורם אנחנו מודים לך אבא שהחיים שלנו יכולים להיות גם מסודרים בסדר שאתה תעשה ואני מודה לך אבא שנתת לנו הזדמנות לשמוע את המילים שלך היום ולקבל החלטות בחיים שלנו, לברך אותנו השבת הזאת שמלאה בנוכחות שלך ואנחנו רוצים אבא שגם הנוכחות שלנו תהיה איתך לנצח <תקל> אני מודה לך אבא על הזמן הזה שאנחנו שמענו את דברך בשם של ישועה משיח, שתסלח לנו על החטאים שלנו. אבא, אנחנו מודים לך שרק על ידי דרך חיים שאתה מראה לנו, אנחנו יכולים לראות איתך. תברך אותנו, תברך אבא, את כל מי שהגיע היום, כל מי שצריך לקבל החלטות. אני מבקש ממך אבא, שתמלא את הלב שלנו, של כולנו, בשמחה ובכל כוח של רוח הקודש כדי שאנחנו נקבל. את ההחלטה שאתה רוצה שנקבל, להיות איתך תמיד, תברך את הילדים שלנו, תברך את האורחים שלנו שהגיעו הערב הזה, שהמשך הערב הזה יהיה לתפארת שלך, בשם של ישוע המשיח. אמן.